Orologiu. Suntem montați în marele timp, precum cucii. Cucii în orologii. Rolul nostru e neînsemnat. La vremea cuvenită, scoatem capul prin ușița demodatului măsurător de clipe, strigăm cucu de câte ori e nevoie și dispărem până la următoarea oră exactă. Cucu. Cu, cu viață între roți dințate, între dinți rotați.